سوره حسن مخکی صورت کې ترک المعالاد بیان شو کافیر سره تعلق ما ساتي غیر چي ساسو رشتہ دار ولې نهي اوس داغي مثال بیان هي پواقید بنو نذیر سره بنو نذیرو دیو دنه به السلام سر لوس کھڑے هو چې موږ بس تا مخالفت نکو دیو بیا په پټه باندې د کافیر سره تعلق جوړ دا ریسره دوستانه جوړ کړا او دا نبی عليه السلام مخالفت وکم نبي عليه السلام ته الله خبر کو نو پديو باندې محاصر کلا دي بخل کورونو کې يوې سورې راګير کله محاصره کړم او بیا ديو بخل باندې خپل قراونا خپل كون او رانول او کله نو دا نذا چې تایلوق ساتي لازمات ای دغی انجام داله صورت اول کې دا توحید ذکر کړئ او بیا تخیب دنیا بیانو دغی مثال ذکر کړئ په عقیده بنजीर سره سبحانه الله پاک بیانې الله درا او سوچې برجه وختام الله دې زور حکمتون و علام والذی دعو سره تخیب دونی اللہ اغزادتے چوستر و کافر من آل کتابی، دال کتابنا من دیاریم داگی دکورنا لے اول حشر مستر و کافر دکورنا لے اول حشر پرمبی شرل سرا دا لنبی لن شرل لنبی شرل داگی داو او روسونی شړل داغي اگر خبر نشام تاو دا په خلافت دو عمر جننه کې او دا غړم به شړلو چې خبر دې شړجو درکړیو ده نبي عليه السلام وکي زکی الاول حشروي الاول حشر پړم به شړم تیاسرا یو روسونی شړلو هغه دو عمر سي په دور کې راغیو ما زنن تم غمان نکوتا سو چوبو زیرا پای کتاب او غمان کو دی یقینن دی مانا کایو درا بنگلیدیو ذا ذا باللہ نا را یوتا ذا ذا لا تا غزنا چی چی غمان نکون وا قذف الله پرنو جو کیرا الله یلو نو کیرا دل یو خریبونه او ته عمران اول به پورن خپل بیا دا دا به دیني اثرو د دین د مخالفت اثرو چړونو کی عظیمه ير ورته دا او چې کس به کې دن دی به ير را چهر سوګرا باندې ملګي سوګمونه چې کم تر پرالو دا دا لا قدرت دي کافرو سينو کی الله تعالی ير اچي دغه ارس نه لري مؤمن دا سينه کی الله لکوارې پیدا لاګي يخربون ابووتم قران ولاغي وقذو في قولهم يخربون ابووتم قران ولي قرن خپل په خپل او بل اسن دو مینانو پات بيرو يا ول الب سوچوکي ايقل من دو ولولان كتب الله اليم کجرنه مقرکر الله بجو الجلا شړونτια کلا بيدانه مقرکر جزي د کورن شړما عذابهم فی دنیا کی قتل و, و عذاب اور کړه په دنیا کې الله او سابلا سنمانه قتل کړیو سابلا سن باندې به جین کړو بن کړیو ولهم او دیو لپاره په آخرت عذاب دي اور زایل کدا دا شړون تیار دیو دا د کرن وستل دی ته دی علت بیا نه یې بیا نوم شاع کل الله و رسوله دی مخالفت کړو د الله او رسول الله ولمو شرل ولمی پورتکڑو زکر دیو دا اللہ و دا رسول مخالفت او قانون دا دے کلیا وما یو الله اللہ فإن اللہ الله لقاب چید اللہ مخالفت کئی اللہ سخذابر کون کے دے المفتد شاق اللہ وما یو شاق اللہ فإن اللہ شدو لقاب المفتد لہو شدو لقاب اللہ زګر <زق> دی هم د الله مخالفت کئ دی هم د الله پیغمبر مخالفت کئ دی د هغه د سنتو خلاف کئ <کیا> قانون الله کې خو چې څوک مخالفت کئ د الله نه الله ایسا غذاب او العذاب ورکوما ما قطعت من لينتين او نه پرې کړی تاسو لينتين اغالا کجوري ولا ترکتم وان پرې خوې تاسو قایمتا ولا بخبلونډان ما قطعتم یا ما وصلكاي فبذن الله ولا خبر كاين مرتضا چې مزمن شي ما را شرط لره نورست په خبر کې فارادي ما قطعتم اج بريكره او تاسو علاک جو نه او پري خو يتا سو علاړي پقبلوسون فبذن الله د اپكم تعالی وليغزي الفاسقين او دی د پارا چې رسواکي الله فاسقان زر دا الله د غي د فسق د پړدا کاروكم اذن الله لكم ليغزي الفاسقين وكما الله تاسو ما امور په الله تاسو چې رسواګي کوي مصپاسقان او ما فعل الله رسولي اوسه طریقه تقسیم زمالي پیخی چې کله تاسو هغه مال او کافر دي نه ما نه تقسیم زمالي پی او پزما په خو نه کوي چې دا زیاته پسند نشي او د اړین مسایل بیانای او دا بیانای چې مؤمنان اږي جنگ دو الله درځه فارکه مال د پار نه جنگی چې مال د پار و جنگ کای چې مال والو ما فا الله او اچې مینام کړه الله په خپل رسول مینو د ژوند مالې په چې بغیر د جنگ ناصر شي و نه جنگی د مال نه تاسو لکه شو لکرب النذیرو بما جب تمال نو زلولی تاس باغی من خیر نہ سنا ولا ریکا او نه او خان ولاکن اللہ لیکن اللہ یصلی تر رسول مسلط کیں خپل پیغمبر زرا پاچا چا چې ز الله و خاين الله بار سے قدرت والا الله علی رسولی اغا چ نعمت کو الله خپل پیغمبر مینال قراد کلی والنا نفلی اللہی دا دیوکم دا پار دا الله و دا پار دا رسول دا اللہ دا پار دا اخفل والانو دا پار دا اعتماعانو مساکین و امنی سبین دا پار دا مسافر و امنی سبین مسافر طلبکون کی دائم که علاقونا دا پار چنشی دا دولتن ارواد راول پا بیند مالدارو کستا سنا چه دا مالدار خپل اخفل منسکی بار نڈائی او خپل منسکی دا پوشحالی ذریع جوڑا نکی ذکره تقسیم مال پی مقرر کوم دولت دوله دولتوم دولز کوئی چاوری راوری کله دیولاس کی کله بلاس کی اور ذل فما اتاکم الرسول اگر چې راتل کې تاسو پیامبر پای نفخوزون سے غیر ذرا او چې من کړی دا 19 مرش وتکل او يرګر الله نا بیسکه الله سزا به را لنه الله پاک عذاب و سخ لالفقراء دپارد محتاج و المهاجرین و اجرتکونکو او کسانو چویسیشید دا کورون داغین و اموال دمال داغین ارتغونا فالله من اللہ او طلب قیدیو مربانی دا اللہ طرف نو رضا منتیا دیو دا اللہ رضا منتیا واری وینسورون اللہ امداد که دا اللہ و دا رسول دا کسان دا درشتی نی دا رشتی نی دا رشتی ویونکی دیو والذین تبوددار آقا دا ترغیب ورک انفاق تا آقا کسان چاگی زیور کردے پکور که مدینه کی, کی تبوددار معنی توتن المدینه مدینه کی زیور کردنے والذین تبوددار آقا کسان چاگی تبوددار زی تکانی واللپ مدینه کی والایمان خالص کرد ایمان والإيمان معنى أخلص الإيمان هذا يجب أن او عنه أو معنى باردن قبله تباوه الدار والإيمان تباوه الدار اتوطن المدينة وطن غرزول مدينة زي غرزول مدينة وخلاص خاص كرار دخل الإيمان من قبلهم مخي لديونا ديونا مخي كما أنصار یو حبونا و خیدوی من آجر علیم اغسوو چه اجرت کرلی دیو تا دیو اغ چې وقت محاجر صحابا چه دو ته اجرت کرلی ویلی جیدونا اونو میدوی فی صدوریم پسی نوکفل گحایتن تنسیہ ممعوت داگنا چورکشی دیو تنگیگی نو ویو سیرون اعلان خسیم او دیو خخی ورکی پکن نفسنو نور انصار په خپل نفسونو باندې مهاجر ورګي ولو کا نبیم خواسوا اگر چې بدیماني حاجت خپل حاجت مند دي قد بل حاجت مخي کوي وميوقا شو نفسين را سوچ بشو د بخل نفسنا ولای کدا کسان هم بلحون دا لک کامیاب ولذین اجوا کسان چې را رسول دیونه د انصار او د يقولون اوي اذن من را با خنو کی من تا ورونه زمنګا که سان ته سبقون بالایمان چ مکه په ایمان وګوره آیاتی کریمه کی د مؤمنانو لا په دعاګانو باندې ثابت او دغه شانتي تیزواله چې مون صاحبو تخپل سینه د بغز نه پاک کړي روح المانی د آیات لانی نقل کړ دي اتشتام پارکی او چون آیات کی و پھر آیات حسن علا علا دعای لیس صحابتی و تصفیت من بوز احدی منهم آیات کی تیزولی چی صحابو لدو آگانی وارے او آیات کی دادے چی خپر لنا د صحابو د بغز نفاک کئی چی صحابو تو پڑھے کی بغض او کینہ نساتای ذکا اللہ ہوئی چې دا عامه کې مهاجران سوارون د نبی اسلام صاحب ټول مهاجران سوار دي با د ان سوارو اغي تعاون کوو با د مهاجرو اغي کړو نا اغسان چرال الروزونا نو هي زمنګرا با خنو کې موږ تارونه زمنګتا اغسان چې مکی شي زونه پېمان او مگر دې زمنګا پړونو کې ذلن کوواله مینه انو تا اې زمنګرا باه مہربان رحم کون کہ دا تخوی پر کې منافقان وتا علم درات نه وراګه سان وتا نه فقو چې منافقان دی یقول نو ای الاخوانی رونو خلوتا مراد دین بنو قریذنی دی. زکب النذیر خو مخ کیو سې شو سورۃ اول کې دا بیان راغی دا دیمه ډلله بنو قریذہ وایه یو هرونو خپلوتا کسانو د دې کافر دی علي کتابونه لهن خرجتم ک تاسو یې سې شوی نمګوز ساسونه سره منګو ملګریو ولا نو کوم او منګ باندې موږ ساسو بارګی لري او تن منګ دې چانه مون و وین کوتل او کو شتاو سرا سرا جنگ شتاو سره تاو سره جنگ کې دو ته نن مدد بکو ساسو کساو سره جنگ کې نو ګره منګو ملګریو اللہ تعالیٰ ایشدو گوائی کچھ دائی دروجن لینو خریجو کن اوزی دیو لینو خریجو نماؤم اوزی منافقان سرا دیونا و لینو قوتلو کدی صحابو سرا جنگوشو لینو قوتلو کدی جنگوش دیو سرا دی ملگرو سرے لینو انسورو نو ان امداد نکید دیو دا دروگوئی و لینو انسورو او کل امداد کل دیو نو گرز بشاگانی امداد بینکید کرائش داو مدد لا نوبیا امداد نکی لئنتم اشد رواطن تاسو اے مومنانو ډیر سخي ډیرنا پسینو دیوکی منافقان چې تاسو نو سوني دونه د الله نه تاسو یرا ورته ډیر زیات ده پی دی من الله پسینو دای کی دا الله نه زالکدا بيان نو پسو دي چې دیو کووم نه نه ویږي ناپونی د قرآن سنت ناریا نزدک تاسو نه الله شنو کوي راچو الله لاوقات جنونکو جنګه تا وسر په وंडा تاسو سره ټول نه ځئ مخامخ ناراضي الا په قران محسنہ مگر پا کلو محسنہ محکم چنګرش کې محکم کې کلو محکم کې او مورا جذور یا خوا دیوال مطلب دای چې په دنګ بند بند بند باندې ناسی ناسي نبي سره جنگ کوي یا د دیوال نه پني نو مومنا سره جنگ کوي چې کړه مخام شین بیا جنگ نه کوي نشي کوله بعضو بهنم او جنگ د دیو پخپل من کې شدید او سخت دی تعصب او غمان به کې بدیو جمعیان وان تب دا غمان کې چې دا ټولی و دي وقولو شتا او نه جوړي مختلف ذالک قذاب یان نو دی چی دوی یو قوم نه نه پویږي کما من قبلین پشان دا غسانو چی مخ کی جنا قریبان چنیزی په زمانه کې مثال د منافقانو اغه پشان دا ار غسانو دی کما سلذین پشان دا ار دی من قبلیم يم چې مخ کې قریبا او نږدې ورته بځونه نه کې مثال د منافقانو په شان ده کما څلذین چې مخ کې له دیو دی نه نږدې ځقوا بالا علی مسکلاتی انجام د خپل کار او غیر را زاب دردناک د دې منافقان مثال هغه شند یا کوم څه شیطان د دې مثال په شان شیطان دی کلا چې انسان تا کوفر وکا نه کوفر کی نبیو شیطان زم به اوس دنه جداي کافر مټوس پلکوا زه یې دا د الله نه چر د مخلوقات او شیطانم د الله نه ریګ معلومه شو چې نفس یې دا د الله ته پسند نه دا سونه چې په سوپوري چې په کتابی دا لري شریعت نه څه شریعت د تابعداري دلان نه غیره په قانع اقباتوما نشو अंजाम دي دوانو انو مفنا دوانو وي پور کی همیشه وي پدای کی او دا جزاء الظالمین بدل ظالمانو دا یای ولذینانو دا ترغیب ورکی اخرت ا ایمان والو اتقوا الله او یریه الله نا ولتنظر او سوچ دیو کی نفس ار یونس ما قدمت قد لغت ا واسه تا چې مخکې د پاره سبا اریونس سړی خدا سوچ جوګي سوال کوم لینی وتفولان یریه د الله نه بیسه الله خبردار ده ساسو مون نو او مکیه به شان ده کسان نس الله چې پرې خو دی هغه الله درن نس الله ای نس حکم د الله ترکړه حکم د الله 500 ان بو پری خوې الله په نفسونو ته دغه سند نه فرمان نه برابر جانمیان او جنتیان اصحاب الجنتي جنتیان دلي کاميا ترغيب قران ته کومه را لګري دا قران په غر تبریز له دې نه خاصان یریدون کې مصدقن او من تابل دیو خاصان کومه را لګلې په غر زه لې به تا غره لره خاصه نیرون کې متسود جان ټوټه ټوټه داسې کتاب ده چې په جماعاتو کې دا سر کوي غربت نیرې درېو غرب ټوټه ټوټه سهو لیکن پتاه کې رانلا تا د قران هدايت وانه مستو ستاپ خپل جون کې انقلاب د قران په جره من خشیت اللہ دے رے اللہ نو تو مثال ندی بیان او خلق تا دے اپار پی کرو گی وللہ اخر کے مسائل توہی ذکر کیں او دا غیاتو ندی کہ حدیث پاک کی راضی دوسرے حشر اخرنیاتو نا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی دین کہ من قرا خواتیم الحشر فی لیلن و نهارن د سوره حشر ایتونه د شپې د ورځې او لېلې فما ات فی ذلک اليوم واللیل په دا ورځ پکې مرشو د الله تعالی په ځمړای کې دي او جنت په لاله الله ور او یو ورځ کې راځي چې ما خام اعوذ بالله السميع العليم او سوره حشر ایتونه ډېر ډېر قراتوي نو که دا ساره په دې مرشو شهید مرشو که ساری وي اعوذ بالله السميع علیم ذری پیرا او ذو سوره حشر ایتونه ذری پیرا نو چې ماخا په ربه دې مینس کې مرشوندې شهید مرسو دے شهید, دی شهید دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمته الله علی چې کله وفات کېدو نخبل بچی راجمع کړو او د مشر زینو می عبد الرازق وصیات او ارتوکو په دی آیاتونو چې دا آیاتونه بساره ماخا نه پری دی ذ سورہ حشر اخرینه اتونه والله الذي الاغزا لا اله الا هو نشتا اجترا مگر الله الملك الله دے واقدان باچا دے القدوس او پاک دي دار ایم السلام سلامتی اواله دے سلامتی او ور کون المنامور کون کے دییں ال مهمین نگبان د دار چا ال ینو ورړ دے پارچجببارو الجببار لے تا قطواله دییں ال متقبمیرو لا دلویں سبحان الله پاک د الله اماشرریقون ام داے نا چې د سر شیکق جوړیں والله او خاکو الله د پیدا کون کے البارریو او اللله د جوړون کے۔ الْمُصَوِّرُ اللَّذِي شَغْنَوْر كونګه لَوْلَ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ د صفتونو دي خيستا الله د خو صفتونو خواندي نَه الله د الله صفتونو راవల یو سب به لو پاکي بیانې الله دره هغه چې به دې وخته او الله دې زورو حکمتونو والا وائے